Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala Wa ashadu an la ilaha illallah Wa hadahu la syarika la Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Wa ba'd Kita melanjutkan pembahasan Atau kajian kita pada kitab sunnah karya siapa penulisnya kuniahnya alimbar bari kuniahnya siapa abu abul hasan naam e, dulu syekh mobil menyatakan la yujibanna illa mas'ul kata beliau enggak boleh menjawab kecuali yang ditanya naam barakallahu fiik Uh, kunyahnya siapa? Abu Hasan. Abdul Hasan. Naam, betul? Benar. Abdul Hasan. Naam, ha? Abu Abdullah Hasan. Abu Abdullah Hasan bin Ahmad. Barakallahu fiih. Hayyakumullah. Aiman, betul kunyahnya Abu Hasan? Salah. Yang benar Abu Muhammad. Abu Muhammad namanya. Asal Ya. Nah, Hasan bin betul. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya. Nah, Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Naam. dari mana beliau asalnya? Dari mana? Ya. Nah, barbahar. Jazakallahu khair. Naam, siapa yang bisa menjawab? Hah? dari Baghdad. Nah, Baghdadi dia ya. Beliau adalah salah seorang ulama dari negeri Baghdad. Nah, siapa yang bisa menyebutkan uh, wafatnya beliau? Kapan beliau wafat? Diangkat tangannya yang bisa. Nah, 329 Hijriah. Nah, Hasan Barakafikum. Baik, itu sekedar tanya jawab kemdima alai qal al berkata al imam abu muhammad al hasan bin ali bin khalaf al barbahari al baghdadi rahimahullah ta'ala wa kemarin kita berdiri pada pernyataan muallif faman lam ya'khud 'anhum barang siapa yang tidak mengambil prinsip agamanya dari para sahabat faqad wa abtada maka sungguh dia telah tersesat dan telah mengadakan bidah dalam prinsip tersebut. Naam. Faqad wa abtada. Naam. Nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi oleh muandi. Wa kullu bid'atin dan seluruh bid'ah itu adalah dhalalah. Perhatikan lafaz kull lafaz kul ini berfungsi atau berfaedah makna yang bersifat umum sehingga waalaikumsalam kullu bid'atin seluruh bid'ah tanpa kecuali tidak ada itu bid'ah yang diberkecualikan dari dalalah semua bid'ah adalah dalalah tidak ada bid'ah hasanah nah kalau ada yang menyatakan bid'ah terbagi menjadi dua dalalah dan hasanah ini adalah pembagian yang tidak pernah dikenal di kalangan salafus saleh, tidak pernah dikenal oleh para ulama mazhab yang empat tidak pernah dikenal oleh Imamul Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya, tetapi baru muncul pada akhir-akhir zaman ini, naam bahwa bid'ah terbagi menjadi dua, ada yang dzalalah, ada yang Hasana Naam, ini adalah pembagian yang ada-adakan. Adalah pembagian taksim yang belum pernah ada sebelumnya. Naam, Rasul SAW menyatakan kullu bid'atin dhalalah. Pernyataan Imamul Berbahri ini bersumber berasal dari sebuah hadis. Naam. Bersumber dari sebuah hadis yaitu hadis uh, yang sering disebutkan di dalam eh uh, uh, khutbah ya yakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian dari berbagai amalan Yang diadakan, berbagai akidah Berbagai prinsip yang diadakan Dan seluruh yang baru Muncul, belum pernah ada sebelumnya Di dalam urusan agama ini Baik amalia, ibadah, akidah Manhat, cara berdakwah Dan yang lainnya Yang tidak pernah ada contohnya sebelumnya Tidak ada permisalan sebelumnya Maka dia adalah bid'ah kata Rasulullah Wa kullu bid'atin Dolalah Ini yang mengucapkan Kullu bid'atin adalah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Maka sungguh Telah berani Telah uh, Lancang ya, Faham lancang ya Nah Berani terhadap Rasul Ketika ada Rasul Dia mendengar Rasul menyatakan Kullu bid'atin dolalah Sementara dia menyatakan Tidak Bid'a itu ada yang dolalah Ada yang hasanah Nah Hati-hati, seputar permasalahan ini tentunya ada syubhat yang banyak. Fikum. Maka di antara manhaj ahli sunnah adalah kita menyibukkan diri, menggunakan seluruh waktu dan kesempatan kita untuk mempelajari uh, bagaimana salafus soleh memahamkan kepada kita agama ini. Jangan coba-coba, jangan ada yang berani mencoba mempelajari syubhat tanpa bimbingan ulama Karena syubhat itu kata ulama khattafa, dia menyambar sebagai ikan petir. Ya, sual kulu buah sementara kolbu itu buah sangat lemah. Kalau shubhat masuk ke dalam kolbu, biasanya sulit untuk keluar. Illallahumma rahimahubu, kecuali kalau Allah merahmati dia untuk selamat dari shubhat tersebut. Nampaknya, ikhwan fi dinn, rahimaniya warahmatullah. Kalau alzallalatu ahluha fi kesesatan dan pengusung kesesatan, pelaku kesesatan itu tempatnya di dalam anar. Naam barakallahu fikum. Ini adalah juga pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam barakallahu fikum. Eee, ketika Rasulullah menyebutkan tentang eee, 72 kelompok yang eee, 73 kelompok yang akan terpecah di tengah umat ini dinyatakan 70, 72. Darinya adalah fin finnar, kulluha finnar illa wahida. Seluruhnya finnar. Kenapa mereka finnar? Karena mereka berada, berjalan, berprinsip dengan bid'ah Prinsip yang tidak pernah ada Contohnya, muhdath Baru munculnya di zaman setelah Rasulullah dan para sahabatnya Qala rahimahullah Wa qala umar ibnul khattab La uzra li ahadin Sudah didapati La uzra li ahadin fi dalalatin Rakibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dalala faqad buyinatil umur wathabatatil hujja wangkata'al uzru naam riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibn Battah di dalam kitab Al-Ibanatul Kubra sudah ada di sana ada di dalam footnote. Ya, dalam Ibanatul Kubra naam Ibn Battah adalah salah satu murid daripada Al-Imam Al-Barbahari Al-Imam Ibn Bapwa Penulis kitab Al-Ibanatul Qubra adalah salah satu murid Dari Al-Imam Al-Barbahari Beliau memiliki salah satu karya namanya Al-Ibanatul Qubra nah, Dalam kitab ini beliau menukil asar dari Umar bin Al-Khattab nah, Walaupun pada sanatnya ada Inkitak ya, Terputus Namun, semisal ini dinukil dari para sahabat, semisal ucapan Umar ini dinukil dari selain dari Umar bin Al Khattab yang maknanya sama dengan ini. Perhatikan baik-baik. Bala -baik. la'ud <tuh> rali ahadin, fi bala rakibaha, hasibaha huda. Tidak ada udur bagi seorang pun yang melakukan sebuah kesesatan, sementara dia mengira itu adalah kebenaran. Tidak ada udur Bagi seorang pun Yang Berakidah Dengan akidah yang sesat Yang menyimpang Dalam keadaan dia Mengira itu adalah Sebuah kebenaran Naam Walafi huda tarakahu Hasibahu balala Dan tidak pula ada udur bagi seorang pun Dia meninggalkan sebuah prinsip Yang benar dia mengira dan menyangka bahwa itu adalah kesesatan. Sebaliknya, nah, tidak ada udur. Nah, dijelaskan oleh para ulama oleh Syekh Saleh Fauzan, hadits bahwa maksud tidak ada udur bagi seorang yang melakukan kesesatan dalam keadaan dia mengira bahwa itu adalah kebenaran. Ini adalah dalam permasalahan-permasalahan pokok agama. Dalam permasalahan akidah Dan iman Yang tidak ada lagi istihad di sana Tidak boleh Lagi adanya istihad ya, Tidak dibenarkan lagi adanya istihad Nah Dalam permasalahan-permasalahan prinsip ya, Tidak ada udur bagi seorang pun Nah Begitu juga Seorang yang meninggalkan Tidak mengamalkan Tidak berkeyakinan dengan salah satu prinsip Misalkan Ya, seorang Barakalafikum uh, mencela sahabat Nabi.